Gertatzen dena da ezkerreko aliantzia horrek ezkerra zatiturik bigarren aterako ginen dudari gabe Peran Xonek kampaina ona eraman du eta horrek fruitu ekartzen du tomdiboaren zat eta horra da bigarren pasatzen, baina emaitza oso polita ateratzen dugu bai. Gero guk main gainean eramaiten dituguen kezkak eta programa Eta hori aspalditik beste guziak hartzen dutek gaur egun. Etxebizitza, ba, natura, baita euskera, laborantza, lurak eta guzi hori denek bat egiten dute horrekin eta horrek erakusten du ideietan irabazten ari garrera. Hau gara pausuak eman dira zera askoz gehiago baitugu, ba, egan bezala ezkerreko aliantzea horrek du egiten irugaren ateratzen garrera, baina zetan zinez igogira,